Eloi, desde desde a Coruña eh, Pois, empezou esta ristra de, de audios Por se ao final sale algo eh, Propoñome ir a segunda parte Do segundo día do festival de podcast En Maniños, eh, FENE eh, Sábado 22 de novembro de 2025 Xa vos iré contando eh, Que sesións hai Pero, entre outras cosas, hai un pequeno Eh, concurso do que solo conozo ou bueno, solo teño oído As das bombas Planers e, e hai unha mesa eh, Hai dúas mesas eh, Mesas redondas eh, Algún obradoiro, creo que non chegaré eh, É unha charla da, da alcaldesa Irei vos contando Se isto xa é para diante Boas, Eloi, eh, pois eh, a verdade é que en, tal, se, estou como a ti en canto a xente que conozco, xente que non conozco do cartel do, do festival de podcast. Eh, bueno, ao final, entereime moi tarde de que existía eso, e eh, non me encarta ir, pero pero xa nos contarás que tal, eh, se paga a pena pois pues, meteremoslo no, nun curtas dedicado. É eh, eh, un saludo, si interactúas con alguna woman's planer, non vou dicir dun de fan, porque a verdad que Fairi tampou que non as escoito, <ríe> e quedaría un pouco hipócrita, pero, pero un saludo, un saludo que son boa xente. Eloy desde Maniños, eh, son as 12 e pico, chego un pouco tarde, casi non chego, casi non chego para nada, pero bueno. Eh, a ver, a ver que a ver que hai, eh, sobre todo para pensar para outras, para para pensar asistencia máis profesional eh para outras ocasións, estilo a ah, esto que hai en Carballo, que que xa me olidei o nome. E eh, eh, nada, polo menos ver a, a, a entrega de premios aquí do día e a ver que, a ver que se conta. O Carballño Playo que non me salía.: eh, Eloi outra vez aquí desde maniños, eh, cheguei así tarde para unha das sesións que básicamente, o que cheguei foi eh, una, un homenaje aquí a un home que levaba, eh, que levaba 40 anos, traballando aquí na, na radioio de Fne. Eh, tamén, pois, pues, ten un podcast eh, producido da radio de Fene, non? Pero, bueno, esa era outra sesión. Eh, a que cheguei completa foi a sesión de o podcast e a radio Local. Isto bastante interesante, eh, así un pouco en xeral, ainda que soubo a pouco, porque trataron, trataron así, eh, era difícil, pero, bueno, trataron así varios temas. Eh, a, un pouco, por unha parte, as sinergias entre a, a, a radio Local e os podcasts, e... Eh, A esa, un poco, esa separación entre os jóvenes como acercar a radio a, aos jovenes un eh, pouco a dificultade de facer esas cousas ¿no? sorprendeu-me ra, realmente, trouxeron un par de mulleres que levan un podcast que den pinta de ser de, eh, como o noso eh, un pouco entretenimento dúas amigas falando de cousas pero leva solamente cinco episodios eh, y, pero están en radio radioestrada ¿no? entonces falaban un pouco de como funcionaba ese, ese, esa, esa sinergia ¿no? de cara a publicitar e todo eso eu botei en falta esa parte de decir oi, a radio local e para temas locales é como podría haber podcast de nicho local porque por outra parte sempre tamén e medio tocaron o tema sin chegar a profundizar de que se non tes un nicho é imposible competir co, co, co, co os grandes o da radio generalista e os podcast de moitos de moitos seguidores e É eh, eh, todo eso E aquí é un pouco un, un resumen E bueno, o malo que a realidad É que eu non, nos vexo, eu non vexo oco Con nosa tendencia En ningún tipo de rabio eh, non, non teño pinta De que vai a ser o futuro para nada original eh, Pois eh, tal, como, tal como vos dicía eh, Fixaron aquí un programa Be puro humor, estuveron relativamente entretenidos, eu non os teño escoitado pero bueno, son xente graciosa creo que se atropellaban un pouco eh, claro, sen edición pois, pues, que, que vou decir eu eh, por certo, trataron un dos temas así humorísticos eh, se decían molestamos algo así, que se fagan así un pouco nos podcast eh, algún ruido ou esas cousas e eh, bueno, bromearon así co ASMR e eh, por suposto, pequeno guiño para unha das nosas ointes Por suposto, a mí o que me molestan son as toses e a falta de calidad de edición en xente profesional. Eu non conocía tampouco os Bellenials eses. En canto a sinergia entre podcast e radio local, pois podo dicir que está en sentido que dices que teñen hueco os que son podcasts moito de nicho local que falan de temas que afectan eh, concretamente a zona que cubre a, a radio local pero tamén teñen hueco eh, podcast que son específicos dun nicho dunha, dunha zona concreto do, do conocimiento, digamos que son, por exemplo... Eh, podcast un dos podcast máis veteranos e máis escuitados en castellano bueno, máis escuitados non, pero máis veteranos sí, eh, co podemos dicir que é Coffee Break eh, Coffee Break emítese empezou emitíndose tamén en radio en radio local, además na radio de, de La Laguna se si non recordo mal, unha radio dun, dunha cidade universitaria canaria Eh, a partir dai, foi eh, sindicando a súa, eh, a súa emisión en máis eh, radios de distintos... Incluso, eh, agora, emiten o programa en radios de distintos países. Incluso, creo que salen en algunha radio de Latinoamérica. Mas, fan un formato que a tertulia estende o tempo necesario pero a primeira hora é o que se emite en radio e o resto hai que escuítalo a, ao podcast. Entonces foi unha forma bastante orgánica de traer a xente interesada no tema da que eran escuitantes de radio de ir traelos ao mundo do podcast. É, teñen unha base non moi grande, pero unha base fiel de, de escuitantes en base a iso, a que señan un... un, echa, muy, un podcast moi centrado nun tema de actualidade científica en este caso é que se deba conocer nas radios locales e foi medrán. En canto a temas, o sea, podcast conversacionales eh, de xente... Amater, que non trata ningún tema en concreto, que salta dun lado a outro, que é moi meta, que é se... o ese formato que é donde encaixamos, non sei, o ese sí que creo que é puramente animal de internet que non se pode trasladar a unha radio locada. Nen teria sentido, porque parte non facemos nada localista, digamos, Eu creo que o, o máis localista que debimos de, de facer foi cando Eloy nos falou das árboles en Lleiras de Galicia, eh, temas así, pero sempre intentamos tratar... Bueno, sempre intentamos, non? Moitas veces ou falamos de nosa mesmos ou falamos de cosas que vimos, cosas que nos gustaron, cosas que escritamos, etc., etc. Non, vamos, quer decir, meternos na radio a estas alturas nin encaixamos, nin é o que queremos, nin é... Eh, nin siquera facemos especial esforzo en difundir que existimos. Así que, non sei que... en como encaixaría o, o de intentar meternos nunha radio. Despois, eibos mandar unha, unha lista dos premiados. Pero bueno, direi que contaribos que, bueno, falei ali, desvirtualicei, como se suele decir, algúns dos, dos compañeiros de, de Podgalego. E entre os cales, Yago eh, eh, Gordillo, de eh, Recuncho Gamer, e eh, dúas das Women's Planers, Que foron, eh, direi que foron eh, todos moi moi majos tamén E tamén outro que non me acordo o nombre Do xercito Mekemeke Pero bueno, despois de dicir os nomes Cos premios, porque algún destes eh, Levaron premios eh, E nada, a verdad, eh, de momento Deixo que moi moi majos Estos que mencionei E bueno, a xente a xente en general Pero bueno, tuven ali 10 minutos tampouco, tampouco moito máis Eso foi o que socialicei Para o próximo evento temos que facer tarxetas de visita de nada original. Mira, que casualidade. Eu a, a Lavo Gordillo conocí non fai 20 anos ou así. Era amigo dunha amiga miña cando estábamos facendo a carreira. Vaya, conocí non quero eu, Tuve un día de festa con él. Non volví a falar con él nunca. Pero sí que verdade é verdad que me quedé con o nombre porque despois daquela de ou creo que estaba traballando en Cuaque FM. Despois entrou a traballar na SER e despois o podcast este do curso gamer, entón sempre me quedé coa coa referencia dele de dicir ai mira, mira Guito ao final ainda estuvo facendo o que sei, de, seguiu dedicándose a eso e tal pero, vai, que ele tampouco se acordará de mi ni nada pero bueno, eso, casualmente a ele se o conocía Paso a comentar os premiados eh, no festival de, de, de podcast este de FN Maniños ehm E vou, vou a iso, eh, apuntei, espero non axear ningún error, apuntei el indirecto y, mm, mellor guión para estrelados na estratosfera É verdad que non os conocía, eh, eh, de feito, onde cando os mirei eh, Non me salían, no, non os podiden buscar no Podcast Addict, Addict eh, Pero si está en podcast Melhor producción, fora de mapa, eh, pois pues, bueno, por supuesto, Eh, creo que seguramente estamos todos moi de acordo con mercía este e máis cousas. Mellor disexo sonoro Antropop, non conocía, pero bueno, a realidade é, é que eh, o que salía a recoller o premio comentou que que nin sequera eh sabía el que tiña un podcast eh porque ten un programa de radio, básicamente. Eh, a xente riu, pero non sei que non sei, eu se me parece tanto para rir. Em eh, mellor host é eh, o eh, señor de Galiportus, eh, Germán Germán Estevez, que é hora que nunca escoitei. Eh, pero a verdad que dénome un pouco de ganas, tamén un programa de radio de Radio Lariz, eh, pero bueno, eh, creo que activa aí en pobra galego e eh, eh, eh, falou moi ben na algun das outras mesas, ou gustoume como dixo. Para recoller o premio, recordou que facía o aniversario do ditador. É eh, unha grande cita de Fraga. Eh, mencionando a, a conexión entre Galicia e o que xe diríamos a lusofonía Que, de que é un pouco do que vai o seu, o seu podcast no? De historias entre Galicia e o norte de Portugal eh, Mellor podcast conversacional A Caixa do Nostromo eh, Que creo que falan de cine Andaban por ali, foron recoller, eh, foron recoller o, o premio Perdón, eh, A Caixa, vou vos dicir ben A Caixa Negra do Nostromo, correcto Eh, Máis, mellor ficción sonora Baixo a luz dormida Que despois tamén levou eh, premios A mellor, creo que mellor voz ou mellor actuación eh, eh, Algo así eh, Mellor narrativo de non-ficción Orgullo galego, creo que eh, ben conocido Orgullo galedo, aínda Pola por súa presencia en redes, eu conozo Ainda que non llevo un escoitar o, o podcast Mellor podcast de humor Eh, o xercito Mekemeke eh, Falei despois co, co compañero Que foi recoller recoller o premio e eh, Foi moi majo eh, eh, Creo que Carlos García Vieito Ainda que a verdad non falei co nome Pero que aparece aquí na lista eh, dos podcast Un rapaz eh, ben, ben majo, direi mellor podcast feito por mulleres Fechados no baño Esto, a verdad, teño un pouco que decir Porque a verdad que ainda non os escoitei Pero levan solo cinco episodios Non ah. okay. sei Costame un pouco pensar, eh, aparte, levan cinco episodios e é realmente ben, ben pouco tempo. Bueno, daremos unha oportunidade. Eh, igual son moi graciosos, sabe? Eh, mellor identidade visual, Cristais de Meraki, que non conocía, eh, veixo a descripción aquí no, no programa, mulleres que máis forte opinan do pod galego. Claro, refirme, cae me a dúda de se que opinan do pod galego ou son mulleres do pod galego que máis forte opinan. Escoitareinas, solo para saber eso ou solo para ver se son se opinamos nosotros máis forte que elas eh, sobre o pod galego. Eh, premio Legado, eh, Radio Redondela, unha muller moi maja, que non recordo o nombre, foi recollero o premio, eh, que falara ben eh, nunha das mesas. Premio Originalidade As Women's Planers, eu, se vos digo a verdad, non sei hasta que punto fai porque que non escoito, creo que fan moi ben, creo que xa temos falado de que fan un bo produto, e que fan ben, pero non sei hasta que punto se a originalidade é o máis a salientar dese, dese podcast. Eu terei que escoitar algo de fechadas no baño, pero pareceme moi raro que eu non acabase pensando que debían levar o, o premio ao mellor podcast feito por mulleres as, as Women's Planers. E as outras pues, non sei eh, Despois falando por ali con algún eh, Bromeamos en como Nada original Con ese nome non podría ter optado A este premio, ainda que Non sei hasta que punto Somos bastante originales Incluso eh, incluso a pesar do noso nombre E eh, xa para final votación eh, Premio a votación popular Repite, repite no sentido Que xa levaron premio Estrelados na estratosfera E esa foi a lista Eh, deixeme eh, o que ten apuntado de mellor voz eh, mellor, eh, ou mellor actuación non sei exactamente como era o título do premio que tamén levou, como dixen, baixo a luz eh, dormida eh, este podcast que tamén levou de mellor eh, ficción Eh, nada máis, aí quedan os premios eh, eh, A ver se dos sacados A ver se dos sacados este episodio pronto de pues, Ten unha certa Actualidade e, e nada, eu poñereime a, escoita, a escoitar estas cousas para Revisitar estas opinións que vos deixo aquí Mulleres que máis forte opinan Do pot galego eh, Vamos, dicen o, o lema De algo máis teño, dicen en todos os capítulos Estrañan eh, que yo plagiasen así tan vilmente as de Cristaix de Meractis. O eh, a eso, era el oi porque es una rapa. Van pillado rama, eh e eh, teño a solución ao problema. Eh, resulta que eh web estaba lendo la web del festival de podcast no que A descripción que lle puxeron a cristais de meraki foi a mesma que lle puxeron as bombas pleinas, o sea, que alguén copiou e pegou e non se deu conta de o que dou. Entonces, por xustiza, e ben pillado rama, vou ler a descripción que fan cristais de meraki elas mesmas, elas mesmas. Somos Marta e Ana e temos un podcast para falar con mulleres novas que fan cousas e das cousas que nós facemos. Entre risas e choros, intentamos aprender algo máis sobre a saúde mental e o mundo caótico no que nos tocou vivir. A todo isto, como estádes? Así que me han pillado rama. Y eh, eh, bueno, daremos yo una oportunidad igualmente. A ver qué, a ver qué nos cuentan Marta y Ana. He visto, he visto, pues opinan más forzas o más planers que nosotros realmente.